Hjärtligt välkomna alla näradio-lyssnare nära till Radio SD, demokraternas röst i Stockholms radio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds för första gången lördagen den 3 juli år 2010 och sändningen påbörjas klockan 14 och varar en timme framåt. En första repris sänds söndagen den 4 juli mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris torsdagen den 8 juli. Klockan 20.30. Jag som pratar heter David Lång och jag tänkte börja med att nämna hur det har gått för oss i de senaste opinionsmätningarna för juni månad. Vi har skickat ut ett, eller vi har skrivit en notis i SD-kuriden SD framåt och vågmästare i ny mätning. Det publicerades den 22 juni. Enligt den senaste opinionsmätningen från Aftonbladet United Minds får Sverigedemokraterna en vågmästarroll med sina 5,6%. procent. Den borgerliga alliansen tar ledningen men kan inte regera utan stöd. Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder kommenterar Vi kräver att få ett visst genomslag för vår politik för att stödja andra partier. Annars är vi beredda att fälla regeringen. Och Sverigedemokraterna är alltså 5,6% procent och vågmästare. Ser man på de mätningar som har gjorts i juni månad, det är sex stycken som har publicerats så här långt, så ser vi att Sverigedemokraterna går framåt i samtliga dessa sex mätningar. Och i genomsnitt så ligger vi på vår högsta nivå sedan i mars månad. SVTs väljarindex som finns på Sveriges televisions hemsida där framgår att Sverigedemokraterna ligger på 4,6 procent och det var uppdaterat. Senast den 1 juli och det är alltså ett vägt genomsnitt av alla opinionsinstitutsmätningar. Framåt för Sverigedemokraterna alltså och det är något som vi gläds åt väldigt mycket. Under den kommande veckan så kommer det att vara politikervecka på Gotland. Eller Almedalsvecka som det också heter, populärt. Och Sverigedemokraterna kommer naturligtvis att finnas på plats, som vi har gjort varje år, nästan sedan partiet bildades. Däremot så har vi inte erhållit förmånen att få tala i Almedalen på samma sätt som riksdagspartiernas partiledare. Men vi sätter i alla fall fokus på islam under Almedalsveckan. Det har publicerats på vår hemsida den 1 juli. Och står det så här att det är måndag den 5 juli som Sverigedemokraterna anordnar en rad aktiviteter i Visby. Bland annat gästar den amerikanske islamexperten och bästsäljande författaren Robert Spencer i Visby. Där han kommer hålla ett föredrag om islam. För att ge avvikande åsikter chansen att få komma till tals har vi även bjudit in flera olika representanter till debatt mot Robert Spencer. Men hittills har ingen vågat ställa upp. Någon som förespråkar eller ursäktar islams utbredning i Sverige borde rimligtvis ta chansen att i en debatt visa att de egna argumenten håller. Hittills har ingen kunnat eller vågat göra detta. Vi håller dörren öppen för att någon ska våga träda fram och i en öppen debatt visa på de argument, egna argumentens förträfflighet. Bland annat har Mahmoud Aldebe, Jan Jerpe, Mohamed Karaki, Mohamed Omar Mattias Gardell och Abdirisak Waberi kontaktats med anledning av ovanstående. Men utan att få till en debatt. Och Sverigedemokraternas schema för den femte juli är som den ser ut just nu i alla fall. Klockan 13.00 på hamnplan så är det debatt mellan Björn Söder och Rolf Tuveson. Rolf Tuveson från Kristdemokraterna och debatten kommer då att handla om invandring och integration. Sen Senare samma dag... Den 5 juli alltså så är det ett seminarium om islam. Klockan 15.00 börjar insläppet. Eh, ni får kontakta partiet för besked om plats. Och mellan klockan 15.10 och 15.50 så är det alltså en föreläsning då av Robert Spencer på ämnet Islam and the Jihad against Europe. Alltså Islam och Jihad mot Europa. Och sedan så från 15.50 och en timme framåt så är det debatt med Robert Spencer om vi kan hitta någon motdebattör. Om inte så kommer vi ägna en del av tiden till frågor från publiken. Och senare på eftermiddagen klockan 17.00 så är det tal av Jimmy Åkesson på Donners plats i Visby. I bästa fall kan det ordnas någon debatt där också men i annat fall så får Jimmy Åkesson tala oemotsagt. Och det är alltså måndag den 5 juli. Det kommer att vara en hel drös Sverigedemokrater där. Det kommer att vara Sverigedemokrater från Stockholm. Det kommer att finnas Sverigedemokrater från Göteborg och även från Skåne. Det kommer att finnas eh, Sverigedemokratiska ungdomar på plats. Och eh, det kommer naturligtvis också att finnas folk från Riks, bland annat Jimmy Åkesson personligen. Eh, håll gärna ögonen och öppna för uh, nyhetsrapporteringar i uh, de etablerade tv-kanalerna. Uh, för det kan mycket väl hända att vi uh, syns på måndag eller tisdag. Sen kommer vi naturligtvis också att uh, vara synliga på Gotland uh, flera dagar därefter. Men det är alltså måndagen 5 juli som är uh, det stora just för Sverigedemokraterna. Uh, jag tänker ta en... Uh, en liten artikel som jag hittade i Kristianstadbladet. Det var ju så att i maj månad så publicerades en undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Och det skrevs det om i Dagens Nyheter på debattsidan den 24 maj. Och många var de som jublade därför att enligt artikeln i Dagens Nyheter så skulle det visa att bara 36% av Sveriges befolkning tycker att det finns för många utlänningar i Sverige. Och det intrycket man då får av artikeln är att resterande 64 tycker tvärtom. Men tittar man lite närmare på undersökningen som den här Markus Nyberg har gjort som skriver i Kristianstadbladet. Så visar det sig att så enkelt var det inte. Det var så att 36 instämde helt eller i stort sett i påståendet att det finns för många utlänningar i Sverige. 31 instämmer delvis vilket Marie Demker på somminstitutet av någon underlig anledning glömmer bort i sin artikel. Och så är det 33% som inte instämmer alls. Och trots alltså att andelen som anser att det finns för många utlänningar i Sverige har minskat sedan 1993. Så är det ändå en majoritet, 62% som helt eller delvis anser detta. Lite längre ner i artikeln så framgår det också att drygt hälften av de som invandrar till Sverige idag är i 20-40 års åldern. De kommer att vara i pensionsåldern, lagom till ålderskurvan slår i taket år 2050. Ledarskribenten vill med andra ord släcka eld med bensin. De här argumenten har hörts förr. Det finns också en föreställning om att 40-talisternas stora pensionsavgångar ska leda till ett stort behov av invandring. Idag har hälften av 40-talisterna gått i pension samtidigt som den officiella arbetslösheten närmar sig 10 Och Jan Ekberg, professor i nationalekonomi vid Växjö universitet, konstaterade i en rapport till regeringen i höstas att det inte finns några starka finansiella argument för invandring och att invandring inte löser problemen med ökade kostnader för en åldrande befolkning. Det här har... Den demokratiska bloggaren Rob Sten kommenterat på sin blogg under rubriken att ljuga utan att direkt ljuga. Och han konstaterar då att den här artikeln är helt missvisande, att den så att säga försöker vinkla det till att vi har blivit så mycket mer toleranta enligt den här undersökningen. Men att rapporten var helt vilseledande vilket vi i och för sig alla misstänkte. Av de här siffrorna så kan vi alltså sluta oss till att 67% av befolkningen mer eller mindre tycker att det finns för många utlänningar i Sverige. Vi noterar också att Marie Demker har ersatt Helen Löv som favoritforskare för våra medier. Löv började förmodligen svikta i sin övertygelse och framförde fakta som under kunde anses som politiskt inkorrekta. Ett grundläggande faktum är dock att rapporten i vissa stycken kan ses som en mätare på någon form av tolerans men inte människors åsikter om immigrationspolitiken. Två olika storheter som det inte görs någon skillnad på, fullt avsiktligt naturligtvis. Det hela får ses som ett led i att likställa tolerans med generös immigrationspolitik. Hur toleranta det mediala och politiska etablissemanget själva är när de möter någon med en annan åsikt det blir aldrig föremål för någon forskning och debatteras aldrig i våra medier skriver alltså Robsten på sin blogg på internet. Ja, vi har också gått ut med ett pressmeddelande nyligen där Sverigedemokraterna Välkomna regeringens närmande i vårdgarantin. Sverigedemokraterna välkomnar att alliansregeringen nu tar ett steg mot, i riktning mot SDs förslag om förbättrad vårdgaranti. Sverigedemokraterna har sedan i februari 2009 föreslagit att vårdgarantin ska förbättras från dagens 187 dagar till 63 dagar. Regeringens arbetsgrupp för sjukvårdsfrågor föreslår nu 95 dagar. Regeringens närmande till Sverigedemokraternas politik gynnar förutsättningarna för samarbete i riksdagen efter valet i syfte att få till majoritet. Sverigedemokraterna fastslog i vårt program för generella riktlinjer för region- och landstingspolitik i februari 2009 att vårdgarantin ska förbättras från dagens 07.90.90 till 03.30.30 för samtliga vårdtagare. Det innebär att primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag som vård söks. Läkarbesök inom primärvården ska erbjudas inom tre dagar. Från att beslut om remiss fattas får det gå högst 30 dagar till första besöket. Och från att beslut om behandling fattas får det gå högst 30 dagar till behandling påbörjas. Det betyder att en vårdtagare inte ska behöva vänta mer än 63 dagar för en behandling har påbörjats. Att jämföra med dagens 187. Igår presenterade regeringen ett förslag om att förbättra vårdgarantin till 05.30.60, det vill säga 95 dagar. Och Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder kommenterade det med att vi välkomnar regeringens förslag, även om vi tycker att det är alldeles för lite och även sent. Men det är ett steg i rätt riktning. Ett slags SD-light-politik med tanke på det oklara parlamentariska läget- vi riskerar att få efter valet med Sverigedemokraterna i vågmästa roll, Så underlättar regeringens närmande såklart även för det samarbete i sjukvårdsfrågorna som kan komma att bli nödvändigt för att få till en majoritetsöverenskommelse i riksdagen. Ja, med detta så tycker jag vi har kommit fram till den första pausmelodin. Håll till god Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det vi hörde var Sarek, som om inget annat fanns. Det har ju varit en hel del skottlossningar på sistone i, både i Södertälje och i Malmö. Och i Malmö så har det rapporterats en hel del på kort tid. Det skriver bland annat Dagens Nyheter. Senaste skottlossningen skedde natten till den 27 juni. Då blev två män beskjutna i Malmö med en timmes mellanrum. Den ena när var på ett nattöppet gym och den andra när han satt i parkerad bil. Ingen har gripits för händelsen. Tidigare händelser var natten till den 19 juni. Flera skott sköts mot tre män som hoppade ut ur en taxi utanför en badplats. En 22-åring träffades men undkom attacken med lindriga skador. Ingen har gripits. Den 18 juni, en 46-årig man utsattes för våld på Hyacintgatan i Malmö- samtidigt som det rapporterades om skottsalvor vid händelsen. Fyra ungdomar greps. Och den 15 juni, en man i 25-årsåldern sköts i huvudet i närheten av Hyacintgatan i Malmö- och man misstänker att det ska vara ett led i en narkotikakonflikt. Ingen har gripits. Den 9 juni då var det två män som besköts på Bergskapan i Malmö under eftermiddagsrusningen- man tror att det är en gammal konflikt som ligger bakom attacken. Den misstänkte skytten greps och senare samma dag besköts en släkting till den misstänkta skytten. Ja, mycket problem i det invandrartäta Malmö. och Sverigedemokraterna är aktiva i kommunpolitiken i Malmö. Sverigedemokraterna kräver att Malmö säger upp sitt avtal med Migrationsverket bland annat. I en motion till Malmö kommunfullmäktige kräver Sverigedemokraterna att kommunen snarast möjligt ska säga upp sitt avtal med Migrationsverket om mottagande av nyanlända invandrare. Motionen innehåller då följande. att Malmö har i dagsläget ett avtal med Migrationsverket och det förlängs kalenderårsvis. Avtalet har inneburit att Malmö har förpliktigat sig att ta emot 500 invandrare per år. Men i realiteten har antalet som Malmö tagit emot legat betydligt högre än 500 per år. Malmö har genom åren tagit ett mycket stort ansvar för mottagande av nyanlända invandrare och deras anhöriga. Malmö har sedan slutet av 90-talet tagit emot närmare 10% av de utlänningar som är hållit uppehållstillstånd. Och Malmö har cirka 3% av rikets befolkning. Därmed har kommunen tagit emot drygt 3 gånger så många invandrare som sin andel av befolkningen i riket. Många av flyktingarna tvingas att leva under trångboddhet och andra svåra förhållanden som i vissa fall är extrema. Den fortsatt höga inflytningen av nyanlända invandrare och deras anhöriga medför även att resultatet av stadens integrationsinsatser blir verkningslösa för att förändra lednadsvillkoren i stadens mest utsatta områden. Dessa områden präglas av hög omflyttning, låg förvärvsfrekvens, högt bidragsberoende, höga ohälsotal, isolering låga betygsnivåer i skolan, kriminalitet, otrygghet och marginalisering. Problemen drabbar även stadens infödda befolkning i mycket stor utsträckning och har bland annat till en omfattande utflyttning av svenska barnfamiljer. Har lett till av svenska barnfamiljer. Även Malmös judiska befolkning har drabbats mycket negativt av den stora inflyttningen av nyanlända invandrare från muslimska länder. Flyktingar har stora svårigheter att inom rimlig tid kunna bli självförsörjande. Utrikesfödda har redan ett svårt läge på arbetsmarknaden i Malmö. Arbetslösheten är nästan dubbelt så hög bland utrikesfödda jämfört med inrikesfödda. Andelen personer från Mellanöstern och Nordafrika med löneinkomst når inte upp till 50% ens efter 15 års vistelse i Malmö. De senaste årens kraftiga befolkningsökningar i Malmö och minskat bostadsbyggande Innebär att trångboddheten kommer att öka ytterligare. I Rosengård är 39% av alla fyraåringar trångboda. Malmö är en av de mest invandratäta städerna i Sverige. Vid årsskiftet 2009-2010 var 88 300 personer, eller 30% av Malmöborna, födda i utlandet. Vilket innebär en ökning med över 5 000 utlandsfödda sedan förra årsskiftet. Även de etablerade partierna har beskrivit de invandringsrelaterade problemen i termer av kris och sammanbrott. Både Socialdemokraterna och Moderaterna i Malmö har vid olika tillfällen aviserat att man vill se ett invandringsstopp till kommunen. Det är faktum att kommunen trots detta valt att teckna ett avtal med Migrationsverket om en fortsatt årlig invandringsmottagning gör att man sänder ut dubbla signaler och försämrar förutsättningarna för att staten ska ta larmsignalerna från Malmö på allvar. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige att besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast den 31 december 2010 säga upp kommunens avtal med Migrationsverket angående mottagning av nyanlända invandrare. Undertecknat Sten Andersson, ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna, till lika kommunalråd. Och det här är ett problem som inte bara gäller Malmö, utan det gäller de allra flesta kraftigt invandräta områdena i Sverige. Och jag vågar lova att det här kravet om att säga upp avtalet med migrationsverket det kommer Sverigedemokraterna att kräva i praktiskt taget varenda kommunfullmäktige församling där vi väljs in i årets val. Jag skulle också vilja komma in lite grann på Sverigedemokratisk Ungdom. Det är så att SDU, som det förkortas, är mycket aktiva nu i valrörelsens inledning. Och de har också en hemsida www.sdu.nu. Där ni gärna får gå in och där hittar ni en hel del intressant material. Man har bland annat lagt ut att de har varit på en frihetsmanifestation i Helsingborg- och så att den 21 juni tågade ett 50-tal SDU-are genom Helsingborgs stadskärna för att visa sitt missnöje mot planerna på att bygga en stor moské i staden. Ytterligare ett 15-tal medlemmar anslöt senare under dagen. Demonstrationståget gick från stadsparken och ut på järnvägsgatan, Stortorget, för att slutligen samlas på konsul Olssons plats där SDU-ordföranden Erik Almqvist öppnade ett torgmöte som kom att handla om islams expansion i Sverige och västvärlden. –och vad detta får för konsekvenser i ett längre perspektiv. Talade gjorde även Kent Ekeroth, William Petzell och Louise Eriksson. och Louise belyste kvinnors situation under islam. Kvällen avslutades sedan med en SDU-middag och fest därpå. Av ren tradition instruerade en viss vice ordförande– också festdeltagarna i Svensk Folkstepp, in på småtimmarna– –innan det var dags att ge sig av för kvällen. Och det här kan man alltså få en del information om på sdu.nu alltså. Och där finns det bilder och det finns också länkar till Youtube-klipp där man kan höra flera av de här talen. Så att det är väl värt ett besök skulle jag vilja säga. Sen har man också annonserat om SDUs sommarläger 2010. Det här med sommarläger för Sverigedemokratiska ungdomar är ju också en tradition som vi har haft sedan tidigt 90-tal såvitt jag känner till. Efter en intensiv vårkampanj och en kraftfull manifestation i Helsingborg är det nu dags för lite vila under sommaren. Trodde du, ja, står det här på sdu.nu. Vila får du göra den 20 september, för nu är det dags att boka in SDUs sommarläger i kalendern. Det blir en helg som kombinerar lek med allvar, föreläsning och debatt, bollsport och grillning, kampanjplanering och strategidiskussioner. Fest och bad. Fullt ös och maximal kamratskap utlovas. Och det kan man då anmäla sig till sommarläger.sdu.nu via mail. Och det finns också information om det här på Facebook. Men gå in på sdu.nu ni som är intresserade av detta och har någorlunda rätt ålder. På source.se så har också SDUs ordförande Erik Almqvist skrivit en artikel om att Sverigedemokraterna är det enda verkliga intressepartiet för svenskar. Vi är det enda parti som går till val på att återreglera invandringen och inte tillåta massinvandring av lågkvalificerad arbetskraft. Vi vill inte aktionera ut de svenska jobben till de i världen som har lägst löneanspråk. Det står redan klart att 2010-års varrörelse till stor del handlar om jobben. Den svenska ungdomsarbetslösheten på över 20% och den totala arbetslösheten på uppåt 10% är en konsekvens av det konjunkturella läget i den europeiska och globala ekonomin. Men de höga arbetslöshetssiffrorna, framförallt för ungdomar, är också en konsekvens av strukturella problem på den svenska arbetsmarknaden. Redan innan finanskrisen låg Sverige i Europas bottenskikt avseende sysselsättningsgraden för ungdomar. Trots att våra ungdomar är relativt högutbildade så kommer de allt för sällan och allt för sent ut i arbetslivet. Jag vill mena att det beror på huvudsakligen två faktorer. För det första, trösklarna till arbetsmarknaden är för höga. Ungdomar får betala ett högt pris för turordningsregler som systematiskt premierar den som redan är inne på arbetsmarknaden. Effekten stärks av höga ingångslöner vilket gör det svårare att motivera anställningen av någon som ännu saknar yrkeserfarenhet. Och för det andra, politiska beslut har lett till att de svenska jobben aktioneras ut globalt. Trots att Sverige inte förmått skapa nya jobb på väldigt lång tid så fortsätter Sverige ta in cirka 100 000 invandrare om året vilket enligt all offentlig statistik har lett till en ständigt ökande arbetslöshet och ett utanförskap i framväxande segregerade områden. Dessutom har den nuvarande regeringen tagit bort de tidigare regleringar av arbetskraftsinvandringen som innebar att vi endast tillät arbetskraftsinvandring i de fall kompetensen saknades inom landet. Sedan avregleringen i december 2008 har tiotusentals arbetskraftsinvandrare kommit till Sverige och allt för många av dessa har visat sig våra restaurangbiträden och städare. Knappast styrken som det råder brist på kompetens för inom den arbetslösa delen av vår befolkning. Vad gäller trösklarna så ska det sägas att Alliansen har gjort ett par mindre åtgärder för att minska dessa. Som paradnummer i årets varrörelse framhåller man att staten ska plocka fram ytterligare ett antal lärningsplatser för gymnasie- och komvuxelever som går yrkesprogram. En god åtgärd för förvisso, men alldeles för liten och alldeles för politiskt styrd. Sverigedemokraterna går också till val på att öka antalet lärlingsplatser, men framförallt går vi till val på att införa en ny anställningsform för lärlingar. Vi har tittat närmare på grannländer som Danmark, Holland och Tyskland, där ungdomsarbetslösheten är betydligt lägre än här. Och den största lärdomen man kan dra är att lärlingsjobben i dessa länder är en nyckelfaktor för att få in ungdomar i arbetslivet. Därför vill vi inte bara, likt regeringen, att staten ska handblocka enstaka yrkesprogram som ska erbjudas möjligheter till lärlingsjobb. Vi vill införa en generell anställningsform för lärlingar så att lärlingsplatser ska kunna skapas varhelst det finns efterfrågan. Detta är vår viktigaste jobbskapande arbetsåtgärd för ungdomar. Men som redan sagt så prioriterar vi också svenska löntagare i konkurrensen om de svenska jobben. Vi är det enda parti som går till val på att återreglera invandringen och inte tillåta massinvandring av lågkvalificerad arbetskraft. Vi vill inte aktionera ut de svenska jobben till de i världen som har lägst lönanspråk. Vi vill inte ställa andra länders löntagare mot svenska och på så vis öka arbetslösheten i Sverige bara för att kortsiktigt få ner kostnaderna för arbetskraft- Dels för att samhällskostnaderna istället blir större då arbetslöshet är oerhört dyrt. Men framförallt därför att vi är ett intresseparti för svenskar. Det borde vara en självklarhet för varje parti som ställer upp i val för att representera just svenskarna. Skriver alltså Erik Almqvist på source.se. Och ni som går in på source.se kan också följa ungdomspartiledarnas debatt efter den här typen av artiklar. Ja, vi har kommit fram till halvtid och vi tar därför en andra pausmelodi. Ha till godo. Ja, det här är Radio SD. Sverige, Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det vi hörde var Balsam Boys. Och här kommer sommaren. Jag vet att det finns flera lyssnare som tycker väldigt illa om rapmusik. Och jag kan väl i viss mån dela den uppfattningen. Särskilt när det framförs av utlänningar som inte behärskade svenska språket och som dessutom eh, rappar om sådant som vi svenskar kanske skulle beskriva som aningen primitivt men eh, när det rappas på svenska och artisterna faktiskt behärskade svenska språket och eh, sjunger och eller ja rappar och har en bra Rytm och melodi till så tycker jag faktiskt att det kan vara ganska bra. Särskilt i det här fallet just det och Balsam Boys tycker jag faktiskt har lyckats alldeles utmärkt med att ta till sig det som tidigare var utländsk kultur och sen så det och göra det till någonting ganska bra. Tar och fortsätter med lite om folk som, eller etablerade politiker som samarbetar med Sverigedemokraterna. Femklövern befinner sig i hemligt samarbete med Sverigedemokraterna, står det i sydöstran den 19 juni. Femklöven skulle få hjälp av SD i viktiga frågor genom att de röstade på deras förslag. Det påstår i alla fall Mikael Leideby. Dagen efter valet 2006 slöt Moderaterna i Karlskrona ett hemligt avtal med Sverigedemokraterna. Avtalet skulle ge Femklöven majoritet i viktiga frågor. Men det var topphemligt och bara ett fåtal personer fick veta om det. En av dem var förrätta FP-kanslisten, alltså folkpartistiska kanslisten Mikael Leideby. Men eh, även en rad andra personer visste om det menar Leideby och han har nu gått ut i media då i Sydöstran och eh, eh, påstått detta. Efter att han sen flyttade till Stockholm så kontaktade han Moderaternas partisekreterare Pers Lingman för att informera honom om överenskommelsen och kort därefter besökte Pers Lingman Karlskrona. På frågan då, vad fick Sverigedemokraterna ut av avtalet så svarar Leideby att det vet jag inte. Jag vet bara att Femklöven skulle få hjälp av Sverigedemokraterna i viktiga frågor genom att de röstade på deras förslag. Lokalt i Karlskrona så förnekas detta av både allianspartierna och av Sverigedemokraternas ledare Rikard Jomshoff. Så att jag har ärligt talat ingen aning om hur mycket sanning det ligger i det här. jag utgår från att det, att det inte ligger någon sanning i det men så spekuleras det i alla fall i media just nu. Eh, sen så har ju den här Erika Nagy eller Nodge eh, som det ska uttalas. Eh, i, som företräder Folkpartiet i Olofström. Hon stru, har strukits från landstingslistan just för att hon övervägde att samarbeta med Sverigedemokraterna efter valet i år. I förra veckan träffades representanter från Folkpartiet i Olofström och Sölvesborg- för att avgöra om Erika skulle få finnas med på Listerkretsens landstingslista. Resultatet av mötet blir nu att Erika Nodj inte får bli kandidat i valet till landstingsfullmäktige, det rapporterar lokaltidningarna. Bakgrunden är turbulensen efter att hon uttalat att hon kan tänka sig ett aktivt samarbete med Sverigedemokraterna. Och det finns fler som inte vill synas i Sverigedemokraternas närhet i Sveriges Television så har Sverigedemokraterna portats. Vi stängs ute från partiledarutfrågningar och slutdebatt. Det stod det den 28 juni. Men programdirektör Jan Axelsson låser inte och kastar nyckeln. Han säger vi har en hög tröskel men uppstår helt nya förutsättningar kan vi ändra oss. Både TV4 och Sveriges Radio beslöt i våras att inte bjuda in Sverigedemokraterna till de stora debatterna. Däremot får partiet vara med i lokala valdebatter där de finns representerade. Men Sveriges Television ville avvakta och först se Statistiska centralbyråns stora undersökning som presenterades i juni. Och där hamnade Sverigedemokraterna hårfint utanför riksdagen med 3,9%. Ja, nu har vi tagit ställning, säger programdirektör Jan Axelsson. Partiet har pendlat upp och ner kring 4%-sträcket, men de är inte så dominerande i den politiska debatten som till exempel Nydemokrati var i valet 1991. Vår samlade bedömning landar i att inte bjuda in Sverigedemokraterna. Det innebär inte att vi slutar granska och rapportera om dem. Sveriges Television ska ha höga trösklar, men om det skulle uppstå helt nya förutsättningar närmare valet kan vi ompröva beslutet. Sveriges Television sänder omkring 300 timmar valprogram, bland annat i en stor satsning från Allmedalen i SVT-forum och även regionalt. SVT har 11 distrikt samt ytterligare 8 regionala editioner. Det sänds lokala valdebatter de tre tisdagarna före valet samt lokala valvakor och förlängda morgonsändningar efter valnatten. Regionerna får själva avgöra vilka partier de ska bjuda in, säger Jan Axelsson. Det här stod alltså på svt.se på internet. Och där kunde man också rösta om Sveriges Television gör rätt som portar Sverigedemokraterna. Och när 2768 personer hade röstat så har 24% sagt ja. Att det är rätt att porta Sverigedemokraterna. 72% säger nej. Och det är mycket intressant att vi... Åtminstone får ett visst stöd från de som läser de här artiklarna på SVTs hemsida. Vår partiledare, Jimmy Åkesson, har kommenterat det här i ett pressmeddelande. Jimmy Åkesson dömer ut Sveriges Televisions utestängning av Sverigedemokraterna som odemokratisk och motsägelsefull. Återigen har den politiskt tillsatta ledningen av Sveriges Television på såväl odemokratiska som motsägelsefulla grunder... ...valt att utestänga Sverigedemokraterna från slutdebatten och därmed begränsat väljarnas möjlighet att få en allsidig och opartisk valinformation. Sveriges televisions ledningsbeslut motiveras med det rådande opinionsläget för Sverigedemokraterna. Sveriges televisions egen valsajt väljarindex visar dock att Sverigedemokraterna har haft över 4% under cirka ett år... ...varav flera mätningar visar att Sverigedemokraterna är större än flera andra riksdagspartier... Och kan komma att få en vågmästarroll efter riksdagsvalet. Ny demokrati låg även på en jämförbar opinionsnivå som SD inför sitt riksdagsinträde och fick delta i slutdebatten. Jimmy Åkesson kommenterar. Sveriges televisions beslut är mot bakgrund av opinionsläget samt den roll Sverigedemokraterna kan komma att få efter riksdagsvalet odemokratiskt. Förklaringen till varför man väljer att utestänga Sverigedemokraterna är också paradoxal och visar att man är beredd att frångå sin egen policy om opartiskhet i syfte att förhindra ett sverigedemokratiskt riksdagsinträde, säger Jimmy Åkesson. Beslutet visar också på en feghet hos Sveriges Televisions politiskt tillsatta ledning, då de naturligtvis skulle få mycket kritik från de andra partierna om de bjöd in oss till debatten. Därmed visar de med all önskvärd tydlighet hur lite oberoende television, Sveriges Television i verkligheten är. Vi kommer dock att göra vad vi kan för att beslutet drivs upp så att väljarna och inte Sveriges Television får möjlighet att avgöra vilka politiska partier man vill se representerade i riksdagen efter valet den 19 september, avslutar Jimmy Åkesson. Ja, när det gäller jämförelsen med ny demokrati i början på 90-talet så... Vill jag menas att det kom fram i efterhand att de allra högsta opinionssiffrorna som uppvisades för just nydemokrati var ju sådana siffror som var lite smått friserade av Bert Carlssons eget opinionsinstitut eller det som han anlitade och betalade. Så att Sverigedemokraterna är nog jämförbart med den storlek som de egentligen hade. Och även Birger Schlaug har ju faktiskt gått ut på sin blogg och eh, talat för att Sverigedemokraterna ska självklart få delta i slutdebatten och i eh, partiledarutfrågningar. Just med anledning av att han eh, ju verkade för att Miljöpartiet skulle få det eh, inför valet 88. Och han menar också att i konsekvensens namn så måste han naturligtvis också stödja Sverigedemokraternas rätt till opartiskhet. Ja, jag kommer att komma in alldeles strax på en del sverigedemokratiska åsikter och som vi går till val på i årets val. Jag tänkte bara komma tillbaka lite grann till det här med uppgörelser mellan kriminella gäng och diverse attentat som vi har uppmärksammat på sistone. Det är så att på Sveriges Televisions hemsida så stod det den 1 juli att kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Anders Lago, Socialdemokrat är djupt oroad över att våldet ska eskalera efter dödsskjutningarna i Ronna. Mycket talar för att det är en uppgörelse mellan kriminella gäng. Händelsen inträffar nattetid. Det är en spelklubb. Det är en beskjutning på samma sätt som vi har sett i Göteborg och Malmö, säger Anders Lago till TT. Jag är orolig för att det blir vedergällningsattacker och fler uppgörelser om polisen inte lyckas få stopp på det här. Enligt Lago finns det två kriminella organisationer, X-Team och Syrianska brödraskapet, som tidigare legat bakom flera våldsamma incidenter i Södertälje. Många inblandade är kända av polisen sedan tidigare. Den illegala spelklubben där skottlossningen inträffade har varit föremål för flera polisrassior. Det har varit andra händelser och polisen vet vilka de inblandade är- men man, kan, man lyckas ändå inte sätta fast dem. Folk jag har pratat med i Södertälje är oroade- de undrar vad samhället ska göra. Arbetslöshet och utanförskap spelar de kriminella gängen i händerna. Enligt lago har kommunen satsat mycket på att försöka stoppa nyrekryteringen bland ungdomar. Men han påpekar att det behövs fler poliser och att det tar för lång tid att utreda brotten. Samhället måste sätta in rejäla resurser. Uppenbart har vi det vi gjort inte räckt till. Jag är oroad även i ett större perspektiv att det kommer att bli likadana gänguppgörelser här som vi sett i Malmö och Göteborg. Jo då, visst är det mycket uppgörelser, mycket oroligheter och skottlossningar i de invandrartäta områdena. Sen så har vi också någonting annat när det gäller just vänsterextremister och deras terrordåd får man nästan kalla det för i Borås tidningar så framgick det att det har ägt rum ett nytt attentat mot nationaldemokratiska politiker eller aktivister och nu hoppar fyra stycken av dem av politiken det attentatet mot nationaldemokraten Carl Johan Backeskärna i, i Länghem som gör att han och tre partikollegor i Kind hoppar av politiken det var vid två tiden i natt som polisen larmades till Carl-Johan Backestjärnas hem. En ruta i boningshuset krossades och bilen blev sönderslagen. Det är skador för 120 000 kronor, säger han. Och eh, det rapporterades också att ett nytt sabotage har ägt rum mot en politiker i Tranemo kommun. Eh, och det var som sagt eh, Backestjärna. Ja. Eh, och eh, han får ju kommentera det här också i P4, eh, då lokalt, där han... Eh, Menar att de här terroristerna känner till att vi har en poliskår som kan komma högst minst en eller två timmar efter att jag har ringt Det här bara eskalerar trots att jag sa att jag skulle ta en time out Nu får det vara noga, säger upp mig från alla mina politiska uppdrag Mafia-metoder, det är det som gäller Det är tydligen så Sverige ser ut idag Och att de här nationaldemokraterna hoppar av, det är naturligtvis ett slag emot demokratin i Sverige jag har personligen ingenting tillövers för just nationaldemokraterna som parti men deras demokratiska och mänskliga rättigheter måste naturligtvis värnas och ordningsmakten måste naturligtvis ges de resurser som krävs för att upprätthålla säkerheten för de som engagerar sig politiskt. Det har ju hänt andra saker tidigare och Jimmy Åkesson kommenterade ju en grov misshandel av Nationaldemokraternas eh, Vabrasuk eh, där Åkesson menade att de som begår den här typen av terrorattentat är psykiskt störra människor som inte borde tillåtas gå fria på gator och torg. Eh, det är så att eh, den borgerliga alliansen som regerar Sverige idag har ställt 100 frågor till de rödgröna för att få klarhet i vilken politik som kommer att drivas efter valet om de rödgröna skulle vinna. Sverigedemokraterna har inte fått frågorna direkt till sig men vi har ändå valt att besvara dem faktiskt. Och det finns också att hitta på vår hemsida. När det gäller invandring, det invandringsområdet kommer på fråga nummer 36 och neråt. Ska arbetskraftsinvandringen avskaffas så svarar Sverigedemokraterna ja, den fria arbetskraftsinvandringen ska avskaffas. Vi vill istället ha en behovsprövad arbetskraftsinvandring där kompetens som finns att hitta i Sverige ej ska tas utifrån. På frågan ska asylsökande tillåtas arbeta från dag ett så svarar vi nej. Ska asylsökande ha rätt att välja bostadsort? Svar nej från Sverigedemokraterna. Ska Sverige fortsatt verka för ett gemensamt asylsystem i EU? Det svarar Sverigedemokraterna nej. Sverige ska hantera sitt asylsystem på egen hand och inte vara beroende av EU. På frågan ska återtagandeavtalet med Irak sägas upp eller behållas? Sverigedemokraterna säger att det ska behållas. Sverigedemokraterna vill dessutom ingå liknande avtal med många fler länder- för att möjliggöra att immigranter kan återvända till sina hemländer. Ska de personer som vistas i Sverige utan tillstånd automatiskt ges uppehållstillstånd? Det svarar Sverigedemokraterna nej. Sådana personer bryter mot svensk lag och är således brottslingar och ska utvisas. På frågan om personer som inte följer beslut av svenska myndigheter och domstolar ska de kunna återkändas? Svar ja självklart. Ska Genève-konventionen omförhandlas för att även omfatta klimatflyktingar? Sverigedemokraterna säger nej. Sverige behöver inte nya vägar för invandrare att komma hit. Ska samhällsorientering bli obligatoriskt för nyanlända? Där svarar Sverigedemokraterna ja. Det är viktigt att invandrare får kunskap om vårt samhälle och vår kultur. Om ni kommer till makten, ska ni riva upp reformen som ska ge nyanlända invandrare en egen lots? Och Sverigedemokraterna svarar ja. Ska rättsväsendet och brottsbekämpningen få mer eller mindre pengar? Nu är vi alltså inne på ja, brottsförebyggande politik. Ska rättsväsendet och brottsbekämpning få mer eller mindre och Sverigedemokraterna svarar då att i vår skuggbudget föreslår vi en förstärkning av rättsväsendet och brottsbekämpning med drygt 10 miljarder kronor under åren 2010-2012. Ska halvtidsfrigivningen för fängelsedömda återinföras? Sverigedemokraterna svarar nej, vi vill snarare ta bort straffrabatt, speciellt för våldsbrott där dömda kommer ut efter cirka två tredjedelar av tiden. Ska livstidsstraffet för mord avskaffas? Sverigedemokraterna säger nej. Vi förespråkar snarare att riktiga livstidsstraff införs. Alltså även sådana som då inte ger möjlighet till tidigare benådning. Ska eget bruk av narkotika avkriminaliseras? Där svarar Sverigedemokraterna nej. Ska arbetet med att skärpa straffen vid grova våldsbrott fortsätta eller rivas upp? Sverigedemokraterna säger att arbetet med att skärpa straffen för grova våldsbrott kommer att gå vidare. Sverigedemokraterna är dessutom det enda parti som förespråkar ordentliga straffhöjningar, inte minst rörande miniminivåer, för att undvika att domare väljer lägsta straffet på straffskalan. Ska reglerna som ger polisen möjlighet att använda bugning mot grov organiserad brottslighet förlängas? Sverigedemokraterna svarar att det finns starka skäl som talar för att polisen bör få utökade möjligheter i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Bugning är ett medel i den kampen. Således ja till en möjlighet att förlänga tidsutsträckningen för buggning. Ska det vara straffbart med uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terrorism? Det svarar Sverigedemokraterna ja, absolut. Så frågan om datalagringsdirektivet, ska det införas eller inte? Sverigedemokraterna menar att det ska inte införas i dess ursprungliga form. Det tog det finnas möjligheter att få undantag eller eventuella modifieringar av den lagen. Detta efter domslutet i den tyska författningsdomstolen. Och på frågan, ska signalspaning regleras för att värna Sveriges och medborgarnas säkerhet? Sverigedemokraterna svarar att en reglering av signalspaningen måste givetvis till. Hur denna reglering ska se ut i detaljer för tidigt att svara på i nuläget. Och så kommer vi in på försvarspolitik då som också är något som ligger Sverigedemokraterna varmt om hjärtat. Ska några förband läggas ner och i så fall vilka? Svar nej. Ett slagkraftigt svenskt försvar kräver en fungerande infrastruktur. Och på frågan, ska vänplikten återinföras och hur ska den i så fall utformas? Sverigedemokraterna förespråkar en återinförd vänplikt bestående av en kortare grundutbildning samt en påbyggnadsutbildning för vissa kategorier vänpliktiga. Och på frågan, ska den svenska insatsen i Afghanistan avbrytas? Sverigedemokraterna förordar en successiv avveckling av det svenska militära engagemanget i Afghanistan. Ska det införda stödet till soldater som gjort insats för freden och deras anhöriga rivas upp? Där svarar Sverigedemokraterna nej. Ska den planerade ubåts- och helikoptersatsningen rivas upp? Beträffande ubåtarna så är svaret nej från Sverigedemokraterna. Vad gäller helikoptrarna har vi ännu inte tagit ställning i den detaljfrågan. Ska Sverige verka för att USA avvecklar samtliga sina militärbaser runt om i världen? Sverigedemokraterna svarar nej. Ska Sverige lämna EU? Sverigedemokraterna svarar då att vi ska förhandla om Sveriges medlemskap, för om Sveriges medlemskap i EU till att endast omfatta ett EES-avtal, liknande det Norge har, där vi är medlemmar i den inre marknaden. Ska Sverige delta i EUs fredsbevarande insatser? Svarar Sverigedemokraterna nej, vi ska inte ställa civila och militära resurser till EUs förfogande för att genomföra den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken, som det heter. Fredsbevarande insatser i FNs regi, där får vi ta ställning från fall till fall. Det är ett bättre alternativ. Ska EU få stifta lagar om bekämpning av gränsöverskridande brottslighet, som exempelvis människohandel? Jag svarar Sverigedemokraterna nej. Däremot ser vi gärna ett väl utbyggt mellanstatligt samarbete för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Ska Sverige fortsätta arbeta för ökad frihandel? Sverigedemokraterna menar att vi ska ingå i EUs inre marknad. Vi finner ingen anledning att utöka denna till att omfatta fler regioner än idag. Eller fler verksamhetsområden. Vi slår vakt om den svenska elintensiva basindustrin genom att föreslå undantag från den inre marknaden när det gäller elmarknaden. Sen kommer vi även in på lite skolpolitik och... Det är även om skattepolitik som det inleds med en hel del. Eh, till exempel ska nystartsjobben avskaffas? Nystartsjobb alltså fungerar ju på så sätt att om en arbetsgivare anställer en långtidsarbetslös så får arbetsgivaren en nedsatt arbetsgivaravgift motsvarande tiden som den anställde varit arbetslös. Eh, och ska det då avskaffas är frågan och Sverigedemokraterna säger att det är inte aktuellt under den kommande mandatperioden. När arbetsmarknaden fungerar bättre kan dock eventuellt formen på nystartsjobben komma att ändras. Ja, Demokraterna har som sagt besvarat alla de här hundra frågorna och det finns på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se. Besök gärna även vår partitidningshemsida www.sdkuriren.se. Det här programmet börjar lida mot sitt slut och ni som vill kontakta partiet får gärna skriva till Sverigedemokraterna box 20085 10460 104 60 Stockholm. Ni kan också ringa till partikansliet på 08 50 00 00 50. Eller om ni vill komma i kontakt med distriktet så kan ni ringa till 08 22 44 77. Lyssna gärna på oss igen nästa vecka och glöm heller inte att, att vara noga med att kolla nyheterna på måndag och tisdag. Det är alltså allmedalsveckan den kommande veckan och Sverigedemokraterna kommer att synas en hel del på Gotland just under måndag den 5 juli. Och vill ni se oss i tv så borde det finnas en möjlighet att vi syns där då. Men vi avslutar nu med lite musik. Nästa vecka är det Arnold Boström och vi kommer troligtvis att också ha någon typ av rapportering från Almedalsveckan. Vi lyssnar på Cornelis Vresvik. Ha det så bra. Hej då.